اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِعَيَّا لَا نَعَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ اللَّهُ جَلَّهُ جَلَالُهُ مَقِدَ دَوَوْ جَرْنَةُ نُو تَذْكِرَاوْ او درانګې داږي چې کوم نه متن او وغه بیان کړو هغه پس الله جل جلالو خبره کوي حل جزاء الاحسان الا الاحسان انت خستقول د عملو دا, دا, عمالو دا عقیدی. کی دي انسان خپل عمل خسته کی خپل کید او پاره کې اخلاص پیدا کینو د ذذک خوښه اعمال او د خوښه عقیده بدلنه نه الا الاحسان مگر خوښه بدلنه د خوښه اعمال او خوښه بدلنه نو خوښه اعمال او مراد بهترین عقیده د وحدانیت او د الله د توحید او بهترین عمل بهترین عمل یی نه ګناون او نزان او نیکه کول او د دې بهترينا بدلا هغه خست جنت الله تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې اغه انسان پستر کو باندې لیدل دي نې داغه خیال پزله باندې تیر شو دی او نو وګونو ورې دي نه کې دې دی, دی ایانت پر ژوند کې ترغیب شخصيتا عمل و تا یو څوک خيستا بدلا خیرت کې غواړي نو د خيستا کې دا خو خيستا عمل اختیار کړي دې طرف ته الله تعالی ترغیب ور کوي نعمتونه ذکر کړه غې سر هم ترغیب شو او دې سر هم ترغیب شو الله تعالی فرمایي چې څوک غواړي مفون دا سچې خایسته بدله ته خرک کې میلا نو ښایسته کې د ښایسته عمل د اختیار کې او پیدا انسان د دی دپاره دی خلق الموت تهول حيات ل بلو عکومه یو کوم نو عمله ژان د او مررگ الله دی پیدا کړي دی چې جوون کې ښایسته عملو کې د مغ نه لست ته هیستهبدله میلو شي از مع چې کم یو بهترین عمل کوئ نوالبیان احمد ذکرشن اللہ پرمائی پا بی ای آلائی ربکو ماتو کذبان پس پکم یودن احمدنو درف پلتا اے انسانانو جناتو تو کذبان اتاسو بنسبد در اوکاو ہے آوی اللہ تعالیٰ پرمائی ومن دونہما جنتان ددین علاوات دو جنتو نور دین نو دو جنتونا نور دی او داغی بارا که اللہ جلل جلالو پرمایی شگورا داد دوانیمتونا نور شو نو حدیث کی رازی جنتونا سلور دی او قرآن که سلور را دو داشو دو مخ کی ذکر شو داسوک جیوی جنتونا اتو دی دی غلطی گی خبر دین تالا او کداما ناشی چی اتی دروازی دینا دا خبر سیا خبر و پتاسو ناشنا لگی او آواز چی زماسو کوری خدا کمزوری د علمی بیا ایک دا موی دا غلط ہوئی نا قرآن کم سلور دی دودا شو دودا مخ کشو حدیث کم سلور دی نبی علیہ السلام پرمی جنتان من ذہبن دو جنتو نا دا سونی دی آنیتو هوا ما فی د سونی دی پاږې کې هغه څه چې داږي هغه لوکي د سچ, سچ په دی کې ټول د سونی دی وجنتا من فضه و ضاء جنته نه د دا چاندې داغي لوکي انيته هماما مفیا پاږې کې لوکي داغي هر څه چې دی د چاندې او ځ خپل رب تر منځ او د قوم تر منځ چې خپل رب د دیدارو کې صرف د الله تعالی کبریایي بی داغه دواجینا بس چې الله جل جلال کبری وی بيد الله تلا په مخ باندې د الله د شان مطابق په جنت اعظم کې نو بهرال مقصود دې حدیث می نور تفصيل نه دې مساله د صفاتو دا خوده کومسلور دي پدش علامه قرطبی ذکر کړی دی ودی او نمونه اغست دي غریم پسره ده هو تاسو ما و دي ینه اته دروازی دي اته سمانیه تو ابواب راغلې وو نه غلط شم دا اته چې جنتي ادي gate دروازه یا تبقي دي دروازې څنګه دي نو حدیث کوم تاسو باور دي چې سړی او دسو کې او بیا ورپسې دعا وو نو راځه وال دروازې د جنت ته تسکړ شي کله وکړي نو الا ځکه سو کوی لکه مرکز کې هم تاسو راه تبلیغ نو هغه په دغه معنا باندې یا طبقه یا دروازه انور جنتون جیړهګه سلو دي جناب یو ستاسو ته سلو ډلیټ کړو خبر ځان ته نه حدیث او قران کې هغه سره هغه لې سلو دروازه او طبقه ځان لشه بیا دی او هغه کې फरक دی دلته مخکې دوهزی کشه هغې تون هم زی کو او دورپې اوس دوهزی ک کېږي نو د دی نتون هم زی ک کېږي ندیس معلوم شه د دوه بر کې چاندی را لو د دو دوهبارره او سونی والا حالی لاظیممی خبره د چاانه د غې واله نه چې چاندای د ی دواړو کې پرک شته بیا دا سلور وळे لمن خپ په مقام رب هی جنتان څوک چې د خپل رب نه اړیږي داګي د دا وجي ګناپ پریدي او نه کې کین نو اغا دا سلور وळे داګي د دا پاره دي هيا نو یو بازي وایدا دو جنتو نه چې د ساب الیمین شو عام مومنان دا اوس چې ذکر کیږي او چې کم مخ کې دوه ذکر شو نو هغه د پاره د صاحبکین او د مقربین او د اولیاء دا هغه دي د ذکر د વાળو کې پرکته د اعمال په اعتبار سره چې کم لوم بني اعلی جنتو ندي نو هغه چا د پاره چې چا کې کامله ير موجوده هر وخت چې الله نه لريږي داږي د دا وجي ګنا پرې دي او نیکه که اینو اغا دو دا غیده شو او دا نور دو دا عام و مومنانو دا پارشو. نو حدیث نما داغا معلومی گی یو بل حدیث که مرازی جنتان من ذهبن للمقربین چکم دا ذهب د دا دا مقربینو دی و جنتان من ورکن لی الیمین او دا دو چی دی دا دا صحاب الیمین نچه چاته تا عمل نما پا خیلی از بان نمیلو شی چکم عام مومنان دی نو دا اره ای د پلاردی او بل هم د موکوب د بر ابن عازب ده رضی الله عنه چې کوم عینان تجریان ددا خیره من ذاختان دي دی. ور د دې کیم راضی رستوالله پرمیدی کی چینی ته خده کې نا ذاختان راغل دي او اگې کیم چینی ذکر شي تجریان نو د صحابي و چې کیم چینی جاری دي نو اغه علدی د دی چې نن نه هغه لم بي جنت سره ذکر دي نه د پاره د اولياو دي د چتو خلکو دي د مقربینو دي د سابقینو دي او دا دوه چیز ذکر کیږي چې نه د پاره د عام مؤمنان دي الله پرمایو مم دونهما جنتان او د دې نه علاوه دوه جنتونه نور دي ذوبا ان نور دین نو فبای اي علای ربک ما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو د رب باندې تو قذبانی تاسو با تکذیب کواه دا آگه نبا انکار کواه مدهام مطان نتک تور دی تور مانا دلتا مراد ندا خوشینوالی مراد دی شینوالی پی دمرا تیز د چه دا بالکل شینوالی دا وجه تور اخکاری سوداوانی من شدتی حضرتی ایما خضرتی ینه دې ډېر شینوالې د وجنا هغه بلکل تورخ کاری تر تازه دي دانه چې چمن یو انسان کړلی وګي توبا چې نو تازه نو چې ته په سپر لړشي نو کور چمن کې ټول ګلون او چوي او بوټي سي نه دلته کې دا سندې الله پرمحي هغه تخ شنه دي دانه چې تانه بغوړ غړې ته بکی وی کې مثاله بوتا چې او ځنه بوتا وبا چې ورنه بیا بوچیږي نه جنت کې دا فذ اي علائ دا غرید پر غټ متادل د کړیدا عمل دي دا اموز دے دا د 10 د تلاوت تی دا ذکر دي دا غرید پر غټ هر سجدا دا غرید پر اسباب دي عمل فضل الله سره بزیو دا عمل دا ور لاسباب دي نو دا وګوریدل ته څنګه چې تاسو په ځل عمل کې ابراهيم عليه السلام هغه سلام هم در باندې را لګلې نبی السلام پخلبانه او یمات دی و چې ګوریدل جنت څه داګ د نو بوټی موټی په کې دلته نه سک نل کې. داغې نل د دلته نه کې یلته نه کېږ دانه چې ته هلته بغلی او بیا به مطلب وکری او لې ب شي اونا ګورډ موړ به کې نه پس دلته چې دسهکر ري نو هغه به هلته کې تا ته میلاوي. ماله پر میی مخام متان دواړه تک نه دي پهله ما بکوماتو کبان پس په کم یو دې درف درفبلبان دی. اینسانان و جناتو تازو بتگذیب کواه فیه ما عینان نداختان او اللہ فرمایی پاگی کې دو چینی دی عینان دو چینی دی نداختان پوارتان بالمائی دائماً مانا داشو اغا پواره و لی اغا و لی او با پا برا باندی و لی دا دا داغی دوبود زیادتوالی د خواهیس داغی بیان شو. فیهی معینانی ندواختان فبی ایی علا ای رب کما تو کذبان پس پکم انسانان نیمتونو درق پلوانی اے انسانانو نسبت درگو کوای. فیهی ما فاکهتون و ورومان. ورمان فیه ما پا دی دوالو که فاکهتون میویدی او کجوری دی ورمانون او انار دی نه پی فاکه هر کسمه انسان چې پاغه بانه لذت دلی کجوری بہترین شیده دو خوراکو دو مزید دوالو پای دوار که انار بہترین شیده او بہترین بہترینی ذکر کا فاقیحہ که طول لالو او دا دل تا پشانتی نیدی جی پا یاو موسم با ملاوی گی یا با نملاوی گی یا با ملوشی و پکی با چینجی تا با زالر آغستی جنت کې داشه نشتا موسمم نشتا لا مقتوعاتیم ولا ممنوع کیمتم نشتا زلوالم نشتا او تریخ پکیم نشتا او تریو پکیم نشتا او شین پکیم نشتا خبر زیانتا لکنه نبی قیمتا بهاریو موسم کی پاهو بہترین عقب ملاویگی هر یو پاکه هر یو میوا سب ای علائ ربک ما تکذبان فس بکم یو د نعمتنو درف فلتا انسانا او جناتو تکذبان تاسب نسبت د در دروغ کا بسنا اَهَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَانِينَ دَ بَدْلَ دَ خِيْسْتَا مَالُو خِيْسْتَا کِدِي اِلَّا الْإِحْسَانُ مَگر خِيْسْتَ بَدْلَ وَرْكَوَ الْ يعني ذا بدلا دا خيستا كولو دا عمالو دا عكي دي إلا الإحسان مگر خيستا بدلا ورکول فبأي آلاء ربكما فس كم يو دلمتنو دربلتا إنسانانو جناتو تكذباني نسبت دروبا كوهي و من دون ایمه و اله و ده ده ده دوالونا جنتانی دو جنتونو نور دی فاوی ایه آلای ربی کما پس پکم یو دنیمتونو در اپل باندی تو کذبانو تو کذبانی تا زبنی زباد درو کوه مده همتانی دوال اینتی ای تور ینی انتی هیش باب ای یالا ربکما پس کم یو د نعمتونو در خپل ته انسانانو جناتو تو ک زبان ته سود والا بنسبت دروکای فیهما پدی کې آینانه چشمه دي جنی دی نواختا نه پوار فَبِعَيِّ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَا پَسْكَمْ يَوْ دِلَيْمَةُ نَدْرَقْ بَلْتَيْنْسَانَا نَوْا جِنَّاتُ تو کذبانی نسبت درو بکوئے فیه ما فدیدوالو کی فاکیتن میوی دی و نخل نو کجر دی و رمان نو نار ما پس کم یو نیمتنو درق پلتن انسانانو جناتو تو کذبانی تاسو ما نسبت درو بکوئے الحمدللہ رب العالمین و لامردل صلی اللہ والسلام علی رسوله محمد و علیه و علیه اجمعین ایا اللہ صافیۃ راضہ نصیب کړي خیر برکت نصیب کی دنیا خیر نصیب وس ایا اللہ کریم خدای کوم ځکه مسلمانان لبدان کې بلوچستان کې ایا اللہ کریم خدای جنگي کې ستاده زنده پاره ایا اللہ کریم خدای طيبه بري ور کې ای هوځنه قسمت کې ني ایا اللہ تبار بړباد وکړي ایا اللہ موږ ته دفاعه عمل او توفيق نصیب کړي دنه کو او توفيق نصیب کړي دحستا اگه ده پره ده محنت قولو ده قرآن محلو ده نده سوچولو ده نیکو کرونو تر مرگا بوری اللہ کریم حضایتا فکر نصیب کی اللہ تزمون رازی شرق اللہ دا نصیب وصول اللہ دا